Maria. Mm. Maria. Mm. grattis på bröllopsdagen. Men vi har inte gift oss än. Men det är exakt ett år kvar. Det betyder caniolbröllop. Det har jag aldrig hört för. Jo, caniol, den här mörkt orangea halvädelstenen som jag har på en ring som jag har fått av min farfar. Men det har du ju bara hittat på. Man kan inte bara hitta på. Vi har ingen bröllopsdag. Min, min... Man kan inte fira bröllopsdag innan man har gift sig. Det är, nej, Man kan inte det. Men jag har ju köpt en jättefin present. Man kan fira bröllopsdag innan man har gissit sig. Tack så mycket. My Hej hey, hey, hey. och yeah. hey, välkomna till avsnitt 66 av Bonuspappan och... Plus mamma, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi är alltså uppe i över 90 avsnitt sammanlagt om man räknar med bonusavsnitten. Är det kvantitet som räknas alltså? Nej, det är väl både och. Vi har ju de bästa lyssnarna också. Det är ju värt mycket tycker jag. Det tycker jag absolut. Mm. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Där kan ni läsa nyheter från jorden runt och tvärs över gatan. Just det, det är slogan som alltid finns med. På tal om journalistik så, veckans gäst har ju också lite med det att göra. Just det, Amelias chefredaktör Maria Sognefors. Mm, och hon får ju vara med i podden för att hon har så ett oerhört vackert namn. Ja, precis. Sognefors. Det skämtet blir aldrig gammalt, Martin. Men jag menar ju såklart att hon heter Maria. Mm -mm. Och hon lever ju i en bonus- familjskonstellation som hon kommer att berätta lite mer om i intervjun som kommer. En bonusfamiljsinstallation, vad kan det vara för någonting? Just det, det är om vi någon gång kommer i, på ett museum och liksom får, men då behöver man ju skruva till det lite också så att det, det blir lite för höjt, Så du faktiskt får verkshöjd. Men är det en installation då? Det skulle det kunna vara. Jag tänker att som många konst, konstnärer och sånt och har installationer, vad är det som gör det till en installation? Ja, det är väl mer än en, en bild då, att det är ett koncept, att det kanske händer någonting eller att man omtolkar någonting. Men jag är inte så bra på konst, så, så lita inte på mig. Nej, jag tänkte att du var bra på ord, men mm. okej okay då. Vi träffade ju Maria i Bonnier huset i mm. Stockholm. Och, det och där, där fann... fanns mycket konst, bland annat den här apan som spydde. Ja, just det. Den tyckte ju heller var väldigt rolig. Den var lite speciell. Mm. Och sen efter intervjun så har vi ju veckans tema. Och där hade du en idé om vad det skulle handla om. Jag tänkte att temat kunde vara min asjobbiga bonusfamilj. Ja, vad tänker du på? Kanske inte just bara min Nej. asjobbiga bonusfamilj. Utan i allmänhet helt enkelt. Vi får ju ganska många brev från folk som tycker att det är inte är en dans på rosor att leva i en bonusfamilj. Och det är såklart då man ofta skriver. Mm. Men det är också en hel del extra problem med att vara en bonusfamilj. Och du är ju bonusförälder och jag är biologisk förälder så vi kommer ju tycka lite olika saker i jobbiga. Ja, och så passar det ju bra kan jag tycka också eftersom vår bonusfamilj också går igenom de här olika faserna och personerna i bonusfamiljen ändras lite och då kan, kan det vara jobbigt ibland, även för oss. Men experterna säger ju också att vi har tid på oss. Det brukar ju ta 5-7 år innan man. 7 år! 50... Herregud, då kommer jag vara närmare 100 innan det blir bra i bonusfamiljen. 5-7 år. Jag kanske ska säga det lite tydligare så. 5-7 år. 5-7, till till okej. Okay. Mm. Nu känner jag mig lugn igen. Men det är ändå ganska många år. Ja, vi, men vi har ju några år kvar till 5. Ja. Det är i alla fall temat. Det får ni höra mer av senare. Mm. Apropå saker som är bra och dåliga så skulle vi kunna ta high and low. Mm. Köra på det direkt. Ska jag börja då? Det kan du göra. Ja, Mitt high kan ju vara att jag har tittat här när vi spelar in och så tittar jag bakåt så hittar jag förra årets bröllopspresent. För då firade vi ju minus två. Kevlarbröllop. Kevlarbröllop och så fick jag en, ett extra inlägg i min förlovningsring. Så jag ja, kan byta med. Mm. Så det kan vara mitt haj att jag hittade den just idag på våran då minus ett bröllopsdag. Ja, kan kaniol bröllop. en bröllop. Kommer du ihåg vad det står i armbandet som du fick? Så jag fick idag? Mm. Det stod May the space Nej. May the place you're in Nu kommer jag på det. made space between the place you are and the place you want to be inspire you. Mm. Det tror jag var nästan exakt rätt. Nästan rätt. Jag får läsa sen när jag tar mig det. Ja, det var mitt haj. Mm. Mitt haj var också armbandet som jag fick då. Mm. Ja. <laughs> jag tycker att saker är viktigt i livet. Jag är materialist. Nej, men det var väldigt roligt. Tack så mycket för att mm. du kommer ihåg vår bröllopsdag mm. innan vi ens har gift oss. Ja. ja. Mitt low är väl, ja det som var ett low att jag lyckades sätta en jättestor repa på jobbet i golvet med hjälp av ett stort piano. Ja. Det känns så här. Alltså jag kunde inte göra någonting. Nu är det en repa där. Jag kan inte ta bort den. Mm. Jag kan inte bara, nej, vi spola tillbaka och inte rulla pianot över golvet. Så det känns också så här. Varför? Men man måste ju få ha lite otur ibland. Ja, men det var jobbigt den dagen. Och sen har jag varit lite låg. Jag vet inte om jag, om det är hösten. För hösten kommer ju ganska snabbt på något sätt. Ditt low är att du är low? Mitt low är att jag är low. Att mm. jag faktiskt skulle kunna sitta här och bara babla om hur låg jag är. Men det är ju tråkigt. Ja. Mitt low är också lite att du är low. Och att jag inte riktigt kan muntra upp dig lika bra som jag borde kanske. Och sen så är det väl lite low som vi får återkomma till att känns som att barnen inte lyssnar eller vill lyssna ens när man ber dem väldigt snällt och ganska sällan om hjälp eller så. Men jag ska ändå välja ut en grej och det är att jag är lite oroad nu inför söndag den nionde eftersom det är val. Det Vad händer då? Ja, och det finns ett parti som sticker ut lite som alla vet vilket det är som jag tror kommer få ganska mycket röster. Och Jag såg ett program som handlade om andra personer ute på den mer extrema högerkanten som handlade om alternativ högen, All-Right-rörelsen, som finns även i Sverige. Och det är ganska skrämmande, deras åsikter. Där det även pratas om att de som har vit hudfärg skulle vara bättre än andra. Och då har man ju verkligen gått vilse och är fel ute. Vilken riktigt låg ton hela vår podd fick nu. Bara, uh. Jag var tvungen att vara lite allvarlig. Ja. Och lite politisk. Det var ja, jag känner att jag blev ännu lägre. Mm. Nej, alltså. Men sen har jag en haj och det är att jag tänker att den här helgen som vi är mitt inne i nu kommer bli väldigt bra. Vi var och såg ett vikingadrama med lite Romeo och Julia stuk som heter Hagbard och signe. Jag tycker det är dålig slogan att säga att det är en Romeo och Julia historia. För då vet man ju hur det går liksom. Ja just det. och det säger ju dessutom berättaren redan i början också. Men det var kul att vara på utomhusteater på fredagkvällen och du fotade. Sen har vi varit på utflykt idag till Halmstad. Och så imorgon fyller ju en av oss år. Och då kommer det lite släktingar hit och det tänker jag att det är kul också. Så det är mitt haj denna vecka. Själva helgen. Själva helgen. Mm. Men då kan vi ju gå vidare nu och lyssna på intervju med Maria Sognefors. Hej och välkommen Maria Sognefors. Tack så jättemycket. Du är ju chefredaktör på Amelia och vi sitter ju i Bonnierhuset mitt i Stockholm. Ja, välkommen hit. Tack. Kan du berätta lite kort mer om vad du gör? Ja, jag är chefredaktör på varumärket Amelia och då är det en stor tidning som kommer ut 18 gånger per år. Som har vi sju specialmagasin som handlar om ja, vår sommar, höst och jul och eh, kropp och skönhet har vi. Det är en stor sajt och sen har vi massa andra grejer som resor, föreläsningar. Ja, vi gör mycket på Så vi både skriver och arbetsledar och planerar? Och... Ja, precis. Jag är varumärkesansvarig så det gör man. Man både skriver men också ja, hittar på innehåll i våra olika kanaler. Mm. Och så är du med här i podden lite för att du har en bonusfamiljen. Ja, precis. Jag har ja, inte ganska ja, för ett år sedan separerat. Eller men det var en ganska seg, seg process. Men nu är det klart själv. Mm. Det brukar vara så att man kanske behöver lite betänketid då. Ja, det behöver inte göra. betänketid. Det var väl mer det var svårt att sälja hus och mm. det var liksom sådana praktiska grejer som tog otroligt lång tid. Mm. Ett långsamt farväl som Lisa Nilsson säger. <laughs> ja, <laughs> det Och hur ser familjen ut nu? Jag är mamma till Arvid som fyller nio snart. Och jag är mamma till Ebbe som är sex. Och jag är tillsammans med en kille som heter Andreas, men han bor i Uppsala och jag bor i norra Stockholm. Så ja, vi ses väldigt mycket intensivt och, och ibland är han med mig barnen och ibland är han hemma hos sig. För. Ja, och Andreas hade inga egna biologiska barn. Nej, inte Nej. vad jag vet. <laughs> Tänkte Nej. du som jag då när jag träffade Martin att det här kommer inte att gå? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, jag kände faktiskt inte att det var liksom någonting som var ett minus. Utan han var liksom så bra som människa i övrigt. Så jag kände inte att att ha sunda värderingar och bra inställningar. Och till, liksom, både till barn och till livet i övrigt. Så jag tyckte inte att det var, liksom, att det var ett minus. Att du vet inte det här för du är inte barn. Så har mm. det nog aldrig varit. Och han själv kände att ja, jag träffade en fantastisk kvinna. Hon har två barn. Det kanske vi ska fråga honom om i och för sig. Men då har han sagt mm. någonting? Jag brukar säga så här, grattis, du köpte hela stora golfpaketet och ingick två barn och en tjej som spelar golf och ja annat roligt. Så jag brukar säga det är liksom all inclusive i mitt paket, man får allt och två katter. Ja men han verkar vara glad. Han, han verkar vara glad, ja men det är bra. Han har ändå stått ut ett år så att Ja. tog det lång tid innan han fick träffa barnen, jag tror för mig och Maria så blev det ju verkligen allt på en gång i princip. Men det var inte meningen. Nej, jag träffar barnen tidigt. Nej han träffade också barnen jättetidigt. Just för att jag stod där mitt i att jag skulle börja sälja mitt hus. Och behövde liksom hjälp att fixa det. Och vi skulle rensa massa förråd och göra det klart till visning. Och han är ju liksom superhämtig och duktig så han klev in och hjälpte mig ganska fort. Och han var ju då mammas kompis som kunde allting. Han var stor och stark och kunde ja men han kunde liksom skjuta hårda slagskott och åka med stora... Grejer till soptippen och mm. göra huset fint Så för barnen var han liksom en Han blev idol på en gång Ja barn. men han blev en, liksom mammas nya kompis Liksom så mm. som hjälpte mamman Väldigt mycket för barnen Och sen så frågade barnen efter kanske några månader Men nu har vi förstått att jag är kär i Andreas Va? Det har jag inte fatta. <laughs> Det hade inte de förstått alls men, äh, ja men det var ju lite smutsligt i början där Med hur han skulle sova och, Men han har ju tid, ett jobb så han kliver upp jättetidigt mm. Mm. Så han var ju alltid borta på morgonen så, nej, Ja är det Ingen frukost, gemensam frukost Nej, nej ingen ja. gemensam frukost utan det var väl Ja Vi tänkte ju prata lite semester Bonusfamiljsemester Och eh, du har upplevt din första sommar Med barn varannan vecka mm. Ja det var väldigt speciellt tycker jag Får berätta lite hur ni har lagt upp Eran sommar Ja, barnens pappa bestämde ganska snabbt att han ville åka utomlands med barnen. Så han tog dem dels till min, min bror som bor i Österrike. Och sen åkte han till Frankrike och Italien. Och barnen hade ju en fantastisk sommar. då fick uppleva ett VM-guld i miss. se ah, ja. fransmännen badade nakna. Och Coolt. <laughs> ja, men det var ju väldigt speciellt. Dels för att jag visste att de skulle flyga med sin pappa. vi var supernervösa Och jag vet att det finns, de skulle bo i ett hus med en massa andra människor. Och det fanns en pool där och vatten. Mm. Och liksom panik över. Så vi hade ju jättemycket samtal. Att liksom, det, måste, det kan inte sitta och... Liksom man kan inte vara, det måste vara ordning och reda och liksom, jag var ganska hispig över det där. Men jag fick ju liksom bara lita på att han fixade det. Det gick jättebra, men han hade en super, bra sommar. Och jag, passade, eller jag jobbade en vecka och sen åkte jag och Andreas och spelade golf i Skåne en vecka. Så tiden gick ju väldigt fort, mm. men det var ändå konstigt att såklart att de var borta. Mm. Första äh, riktiga stora resan utan dig då? Ja, precis det var det. Har du varit så länge ifrån bara överhuvudtaget mm, innan? Ja, jag har varit på en del amelia då är jag borta en vecka. Men två veckor har jag liksom inte riktigt varit... Jag har varit borta kanske någon typ 12-14 dagar. Jo, jag var varit borta på några dubbla amelia gång, mm. Men inte så att, att de flyger iväg Nej. och att de ska ha koll på liksom sina väskor och pass och det var såna grejer som är liksom... Ja, men jag fick bara liksom liten på att det funkade. Och det, ja, det För då fick det. ju du lite egen tid med kärleken. Mm, det var väldigt härligt. Det var jättehärligt. Men var det så att du tänkte att, nu har jag redan skickat fyra sms, nu det här sista de, de får klara sig utan ja, men Jag fick äh, barnens pappa jättebra på att skicka filmer ja. och liksom, de hade köpt någon rolig så här badmadrass och man stod stor pizza som var flöt runt på. Mm. Liksom, de såg jätteglada ut mm. barnen och jag visste att min bror han, han hade barnen den första veckan och också tillsammans då. och han rapporterade massor mm. och sa att det var bra. Så ja, det Absolut. Men jag vet ju det var ju så här, de skulle i bila och de jag vet ju trafiken är i Italien och ja, Frankrike de, de var ja. Här, ja, du vet. De skulle åka bil liksom mellan mm. Italien och Frankrike på så, så det, är det gick bra. Och de det överlevde. Var... Mm. Ja, det är Ja, precis. det är ju åter nervösrörelse så. Har du stort kontrollbehov Annars snarare så lite? Nej, det... alltså jag blir mycket bättre på att släppa grejer tycker jag för att Det är väl också en del av att, liksom, att skaffa barn är väldigt mycket oro Men man ska också göra dem klara för att dag klippa strängen helt Så är det ju liksom Så, Men det är, jag vet att det är liksom Jag har alltid varit den som har styrt upp alla resor Under de åren vi var, jag och pappa var tillsammans Och fixat allting, packat allting och du vet Så, projektledaren liksom, den klassiska Som säger upp sig i makron Men <laughs> det verkar ändå No hard feeling så att de kan åka och hälsa på din bror. Och nej, är... nej, nej. Utan det har jag... Eh, vi, har vi sa ju det liksom. Eller eh, när vi bestämde oss för att inte leva tillsammans längre. Så, så sa jag det att det liksom är viktigt att vi försöker ha någon slags... Alltså vi måste ju vara ett bra team mm. runt barnen. Och det är ju... Visst, i början är det ju ganska infekterat och svårt. Men samtidigt så är det ju ändå att det är... Det är fokus på att de ska vara bra. Mm. Och jag tror ändå att an anledningen till att för barnen har det här gått, jag vet inte, det kanske kommer. De kanske sitter hos psykologen om tio år och bara gråter och tycker att det här var hemskt. Men det har gått skitbra bra, verkligen. Mm. Jag lärde mig det i skolan och sa att ni måste höra av er om det är något konstigt. Mm. Och liksom jag pratade med förskolpedagogerna och är det någon som blir otrygg eller, ledsen, eller jag kommer Alltså ring och de har varit nej, men de har varit stenkoola. Mm. Mm. Mm. Men jag tror också att det beror mycket på att de fick bo kvar i sitt liksom hus så länge som ett år. Det. det tog ju ett år. Ja, det lite har ju flyttat mm. huset då. Precis, och det passade också på att förbereda när de var utomlands eh, barnen att eh, rensa villan och lämna den. Mm. Har du märkt någonting där under sommaren eller, eller olika semester att man tänker annorlunda som bonusfamilj? Det kanske blir att barnen träffar Andreas ännu mer och att man bor på andra ställen än hemma och att det kanske inte är lika tryggt och så. Nej men alltså jag har väl tänkt så här. Så länge det bara är Andreas och jag och han inte har några egna barn. Eller andra barn. Så är det ganska okomplicerat. Men jag kan tänka mig sen om han har haft barn. Och det kommer in en till person på andra hållet som också har barn. Så ska alla behöva anpassa sig i olika led. Mm. Jag tror att det då det blir. Nu har jag haft. Ganska enkelt egentligen att styra upp den här, om man säger vardagen och logistiken. Jag kan ju tänka mig att det kommer bli värre sen om det blir flera personer inblandade på pappans håll. Om han har en, en ny partner och det är andra barn och det ska liksom vabbas mm. åt alla håll. Jag förstår jag att då blir det mer komplicerat. Min vardag är ganska enkel nu skulle jag säga. Men det är lite så som vi har sagt också att mina bonusbarn är ju nummer ett för mig. Mm. Och så måste det vara för Andreas också. Han har inga andra barn som han skulle sätta, sätta för känslomässigt eller på något sätt. Utan han kan. Ja sig. men sen har ju han också varit ganska soft Han har ju liksom inte sagt att han ska kliva in Och bli någon pappa Han är ju såhär, ja men jag är en medmänniska jag Visst mm. jag kan lära Arvid att skjuta slagskott Och liksom, han har varit mer jag, jag kommer fixa deras rum Det var så prio i huset Han gick in och liksom styrde upp det mm. Och måste få sina rum klara jättefort mm. och, och jag Han är ju väldigt bra så mm. Och så säger han till mig Ibland nu får du ta och se åt dina grabbar liksom, Han kommer här men han kliver liksom inte in Och Tar Ingen. över för mycket Nej. eller försöker ta någon annans plats. Han tycker ju liksom att barnen, de har sin pappa liksom. Mm. Eh, ni har ju valt att bo här på, eller hur? Mm. Mm. Och eh, har det varit ett aktivt val eller det bara är så just nu? Eller? Nej, alltså jag, det har väl varit med ett aktivt val från honom tror jag. Mm. Jag har sagt att han kan flytta in i morgon, om man vill. <laughs> Jag tjatar på honom. jag ska adressändra nu, jag ska inte adressändra till dig också Och så skrattar vi lite åt nu För att jag ringde larmbolaget man måste installera en larm Han bara, vad med det till? Jag bara, så länge du inte bor här så ska jag ha larm jag bara, okay. Du får säga, tänk hur mycket billigare det blir Ja, du blir här istället då. Och så frågade mig igår, bara, varför inte larmat för? Ja just det, jag är ju här jag har min liksom, stora björn här som vaktar. Behöver inget larm. Du får en långsiktig plan liksom Ja men han får väl komma, han får göra som han vill Och jag kan väl tycka, så här, jag, jag fattar ju honom också så det är väl, ja. Jag har alltid varit så här Allt är inget, nu kör vi Alltså mm. nu får jag så ja nu, nu får det bli som det blir jättebra. Har ni varit på någon gemensam semester Du och Andreas och barnen nu i sommar Nej, vi var, han och jag var i Skåne mm. och, och spelade golf Och sen kom jag hem Och när barnen kom hem Så tog jag min Största son och åkte upp till Dalarna och Leksand mm. För hockeyläger och då följde lilla lilla Kina också. Men då åkte faktiskt han hem Andreas och eh, sen åkte han till och hälsade på kompisar i Norge mm. eller en kompis i Norge. Och sen höll jag på att flytta och um, rensa huset och sen eh, då drog han så lägligt till Norge för han mm. såg att det skulle bli ganska han vill mm. inte stå där med mitt ex Och, och kasta grejer jag tror. Jag förstår, jag mm. förstår att han drog till Oslo mm. men så, så... Sen är vi hemma, jag och killarna bara. Vi har liksom, jag bara fokuserat på att flytta och komma mm. in i det här nya huset. Och våra katter har fått att de har flyttat de har hoppat från andra våningen från badrumsfönstret och oh ja. har kommit i biltaxi och, och cykeltaxi och ja nej, <laughs> de har faktiskt tagit den flytten någonstans. Mm. De får gå i kattterapi. Ja, de får nog göra det. Mm. Och Andreas är inte allergisk. Nej. man mm, han, han inte tycker att jag inte tar så bra ansvar över dem där <laughs> att de bara rymmer hela tiden och kommer hem i olika fordon. Mm. Men ja, v vad tänker du dig i en framtid att är du redo att att släppa in en det som han vill ha mer föräldraransvar och även om man kanske inte delar exakt lika, skulle du vara beredd att släppa någonting så? Ja men han får göra som han vill tycker jag och jag är, alltså, det är mer upp till honom vad han känner och vad han, vad han vill eh, jag har ju full, alltså jag har ju grabbarna eller räknar liksom inte med någon annan så mm. riktigt utan jag kör grabbarna helt ner i mina veckor och och sen är han med så är jag med. Liksom. Jag räknar inte med honom att... Ja, men nu ska jag gå på fest. Kan du ta killarna? Liksom. Inte, vi är inte riktigt där än. Nej. Jag, jag, jag, nej. Nej. jag tror att det krävs nog också ett aktivt val. Att man kanske inte kan... Jag tänker som bonuspappa då. Mm. Att jag vågar inte bara liksom ta över och ta en bit av det utan jag måste få väldigt tydliga signaler att det är okej okay och att, att det skulle vara bra mm. på något sätt. Jag tror annars. Men det kan vara skillnad också om man bor ihop eller inte. Ja det, det tror blir... jag. Alltså skulle han bo där så skulle nog kanske vara mer så här naturligt. att han skulle. Men ändå så känns mina veckor väldigt värdefulla med grabbarna. Mm. Att jag vill inte bara. Utan då är det liksom fullt fokus på. Mm. Mm. Ja, men på träningar och läxor. Och... Alltså sådana grejer som tar väldigt mycket av deras tid. Mm. Och då vill jag vara med. Så. Jag var i i morse. Mm. Exempelvis, var uppe fem och skrev så en krönika hockey, alltså. Ja, ja uppe så. fem skrev en krönika och åkte till salen klockan sju Så sen är ja. så här är det lunch nu klockan nio Ja, just det ja. Ja. Mm. Ja. Hur tycker du, för övrigt att det har funkat Hur tycker du att livet blev varannan mm. veckan livet Jag hade väl ganska mycket föreställningar om att vi skulle Först var vi så om vad säger jag, Att vi flög att huset var, liksom barnen var i huset, jag hade en lägenhet i, i djurshåll ett tag. Och sen höll vi på att flyga in och ut i huset mm. och så där. Ett år ungefär hade det varit. Ja, år. och då var det väldigt så här. Vi ska ha barnen, se barnen vart tredje, fjärde dag. Liksom så. Men nu ser jag veckorna gå helt galet fort. Många mm. säger att du ser bara dina barn på en, liksom en halv, ett halvt. Li alltså att man, ja, så, att man bara ser på sina barn på en halv tid. Jag känner inte så riktigt för att när de är hos mig så är det ju fullt fokus på dem. Mm. Och jag tycker att jag mår ju så himla mycket bättre. Mm. i ja, Efter allt det här. Ja, jag mådde ju inte bra i den relationen på år. Alltså det var flera år. Men mm. liksom, så att nu när det här är liksom. Över och igenom så känns det. Det känns jättebra. Mm. Ja. Sen har vi två fantastiska barn tillsammans. Så jag och barnens pappa. och Det kommer vi fortsätta ha. Och försöka ha en bra relation. Absolut. Sen är det ju alltid lite lustigt. För vi pratade om det tidigare idag. Det här att. Man kan inte riktigt veta hur mycket barnen förstår eller hur, hur de tänker. Och så kan man plötsligt få veta, även av en tonåring, att jo, men ibland tänker jag, vad, vad hade hänt om, om du och pappa hade blivit ihop igen? Eller lite så. Mm. Men det är också lite tidigt kanske för dig ja. att fundera på. Ja, alltså, vi kommer ju inte bli tillsammans igen, jag tror jag inte. Men, men, nej, men jag jag barnen och har yttrat någonting sånt. Jag tror att de ser. Alltså, den, den största killen fattar ju att. Nej, men han tyckte också det var rätt tjafsigt hemma tror jag Och det var liksom Jag var på ganska dåligt humör Och hela tiden ville jag inte vara hemma Jag var ju liksom på gymmet eller på golfbanan Och det blev ju också väldigt konstigt att jag aldrig ville vara hemma Och de ser att du mår bättre nu då Ja verkligen Och det är liksom Mamma är glad och mm. det är så här, vi gör roliga grejer tillsammans och... Nej men jag tror att De kommer nog fatta det också Sen så måste jag ändå ge Jag har ju sagt det till min stora Stora grabb att jag tycker att han har varit väldigt eh, liksom stark i det här för jag försöker mm. prata med honom liksom, hur det känns och om det är jobbigt det här och liksom om det är... men jag vet inte han är liksom han är supercool och mm. när vi har varit iväg nu så här, på hockeyläger och det står barn och gråter när deras föräldrar åker och han säger ja då vi ses sen <laughs> och då sa jag det också det är liksom du har gått igenom något väldigt stort och klarat det väldigt bra och du står ändå här och han är trygg. Liksom. Ja, mm. ah, väldigt mm. mer självständig. Sen tror jag att han fattar också. Det finns, ju alltså, det finns ju fördelar med att ha två föräldrar. Och, alltså, de är smarta barn. Mm. Det är två föräldrar och två boenden. Och, åh oh, mamma, nu har vi ändå liksom flyttat till nu har ju fått Playstation, <laughs> eller hur? <laughs> alltså, det är väldigt mycket. Mm. Jag tycker att de har tagit det jättebra. Sen vet man ju, Du kan komma ett bakslag. har ingen aning. Men... Jag tänkte på det. Då du spelar mycket golf. Mm. så att du sänkte dig då för att du... Var på väg ja, ja. att skilja dig. Ja, jag har sett mig mycket. <laughs> Och träffat en golfgalen kille. Det var ett krav liksom. Faktiskt. Ja, det, ni hade det i gemensamt. Ja, det var så ja. mm. vi träffades. Vad ja, är du nere på i handikapp? 4,5. Mm. det är riktigt bra. Man har sänkt sig från 22 till 10. Så ah. mig så det ju... Jag fattar ingenting. Nej, när jag fattar ingenting. Men ni sa sänkt. Då så tänker jag då blir man sämre då alltså. Men då blir man bättre ja. alltså. mm. Men då kan man bara genom det kan man veta till exempel att du spelar med lite draw. Ja, absolut. Du, och, ja, och, och, och, och, och jag har ju i bästa fall en fade och allt för ofta slice. Alltså, mm. jag tappar ut bollet ja, till höger. En ja, en det. Ni förstår att golfpåttet. Ja, just, det. Jag, jag, ja, just det. jag spelade i tio år och nu har jag haft uppehåll i tio år. Ah, Så ja. jag, jag har räknat med att jag har höjt mig. Jag var nere på 10,4. jag mm. blev inte singelhandikappare men jag var singel då. Ja, man man men, kanske är bättre så. golfare som singel. Men... Ja men jag tror det. Ja, så nu har jag väl höjt mig 1,0 per år kanske. Så jag ligger någonstans kring 18. Ja men det är snabbt. Sen är det väl så att nu för tiden är det så pass vanligt med bonusfamiljer eller skilsmässor. Så att barnen blir inte udda på något sätt i skolan. Nej men så är det ju. För att det var ju verkligen när jag växte upp jag blir 40 år, då var det ju verkligen, min pappa var ju så här det var ju typ en i klassen som kanske som hade mm. som hade skilda föräldrar. Mm. Nu är det inget konstigt Nej. om mamma, om det är mamma och mamma eller pappa och pappa eller om det liksom är halvsyskon hit och, mm. alltså det är inget konstigt och det händer ju i, i alla klasser och i överallt så att, Mm, men du är uppvuxen i kärnfamilj? Mm, mm det är absolut. Och har syskon, två bröder. Två bröder mm. okay. man mm. Mm. Har det påverkat jobbet någonting? att Till exempel att Amelia skriver mer om bonusfamiljer, själva liksom fenomenet? Eller? Jo, men det tror jag nog, Och det är alltid så. Det har väl varit min styrka lite i själva jobbet också, att... Ja, men när, jag var, när jag fick barn så jobbade jag på tidningen mamma. När jag byggde hus så var jag på allt i hemmet och gilla <Arthur> Och nu är jag så här kvinna i, i, i en 40-årskris. Så då är jag på liksom... 30, ja men vi har en målgrupp på 25 till typ 45 mm. ungefär. det vi tar oss ändå. Ja, precis. <rösachi> är det är nästa steg. Det är rätt att det ja, är... Jo men tar det nästa steg. Nej men då... Ja, det händer grejer ändå väldigt mycket i, i den här åldern. Jag tror också kvinnor är... Nej men när Man kanske inte liksom just kastar ut sin man Men det är liksom att man kanske vill byta jobb Eller komma tillbaka någon slags, Leva lite hälsosammare eller så. Man är i en slags förändringsfas Och det tror jag är ganska vanligt mm. och, Nej men jag tror att vi, Jo men vi skriver mer om Och det tror jag, jag ska inte säga Jag har ingen statistik på det Det kanske ni vet bättre hur det är med separationer och skilsmässor om det, om det ökar eller minskar men... Jag tror att vi har fått överlag en ökning I med tv-serien Bonusfamiljen gjorde det Lite mer legitimt att vara bonusfamilj. Jag får lite ja. så att, att prata så mer så om det. Det pratas det mer ja. om och skrivs mm. mer om det, tror jag. Även om skilsmässor statistiken, jag vet inte om det ligger på vartannat äktenskap fortfarande så. Mm. Men, men jag tror just att ombildade familjer, att man identifierar det och. Mm. Och funderar på det och sådär. Var mm. mm. är familjen ombildad familj, sa de sist. Tror jag. Ja, i mm. alla fall enligt den statistiken när man är gift. Men mm, ja, för mm. SEB kan inte se om man bara är som, Vi har inte gift oss än, så vi räknas inte som bonusfamilj i den statistiken. Mm. Mm. Ja, men bonusfamiljen, den ser vi sig igen. Ja, det, det är så mycket. I i mm. det. Ja. Ja. Har du märkt också i ditt eget skrivande att du... Kommer in på de tankarna. Eller att du kan skriva av dig någonting. Liksom, jo men det har ju alltså Jag har ju nu ut och träffat mina läsare. I, på min senaste läsaresa. Bland annat till Kreta. Så kände jag bara så här, Shit det här är värsta skilsmäsoresan. <laughs> för, för massa brudar. För det var så många som kom fram och var här: Men gud jag har läst din krönika och så mycket. Styrka och nu har jag lämnat min man och det var så dåligt jag var hans morsa i tio år. Och jag bara kände så här: ja! Sen är det väl inte, du ska inte behöva liksom gå någon epidemi i det men det kändes ändå som att eh, det ligger nog jag är ganska öppen med det livet jag lever och att jag försöker ligga nära mina läsare och mm. vara väldigt bussig på det som händer i mitt liv. Och folk tycker också att då kan de ju lättare känna igen sig. Så om man vill läsa flera av dina krönikor, då går de bland annat till Amelia, finns de? Mm, yes, det gör de. Sen är jag ju, ja, finns jag på Instagram, där ser man ju mycket av mina liksom, privata barn och mitt hockeyliv och när jag sitter i mm. rum eller på golfbanan. Eller, ja. Och där heter du Maria Sognefors? Ja, Maria Sognefors. Mm, yes. Det är lätt att hitta. Och sen så har ju ni en egen podd ja. som handlar bland annat om jobbliv. Mm, kvinnor och jobbliv som... Som jag hoppas vi kommer fortsätta spela in. Det finns tio avsnitt nu till mm. nu. Och där vi träffar både okända och eh, kända kvinnor. Som pratar om, ja, om sitt hur de mår på jobbet. Och eh, vad de har varit med om. Och vi gillar ju poddar. Så vi kan rekommendera Amelia Jobbliv ja, vad kul. också. Vad jättekul att du ville vara med och prata bonusfamilj. Ja men tack snälla. Tack. Ha det så bra. Tack. tack. Vi tackar Maria Sognefors och uppmanar en en gång att lyssna på Amelias podd, Kvinnor och företagande. Handlar den, den om, ja. Handlar om det. Och det är ju, vi tycker ju att en del saker har gått framåt men det finns ju mycket kvar att önska för ja. kvinnor i affärslivet. Däremot i mediebranschen känns det ju som att kvinnor lättare når chefspositioner nu än tidigare. Jag är ju van, jag har ju bara haft kvinnliga chefer som kultur- och nöjesreporter. Och det har jag varit nu i snart 20 år faktiskt. Med riskvart låter är lite cynisk och pessimistisk men tror du det kan vara så att män inte längre vill ha just de positionerna i mediebranschen, och därför är det mycket kvinnor? Jag vet faktiskt inte. Man kan väl säga att det är en bransch som har haft det ekonomiskt svårt så att de män som vill ha höga löner och styra och liksom där det är mer business mm. då söker man ju sig kanske inte till medieföretag. Men sen så tror jag också att det är så att kraven har ökat väldigt mycket och just nu så är det ju kvinnor som utbildar sig och blir duktigare. För kunde man då bli reporter och sen nyhetschef och sådär Genom att jobba sig in i branschen utan utbildning. Och det funkar inte längre utan bara för att få ett vikariat i princip så krävs det en högskoleutbildning. Sen tror jag att samhället har blivit lite mer tillåtande att eh, man kan bolla en karriär och mm. att vara mamma. Som Britney Spears säger With a kid on my arm I'm still an exceptional earner. Ja. Så att eh, och speciellt i storstäderna så finns det mycket möjligheter mm. att jobba. Det finns förskolor som har öppet på bra tider och det finns pappor som steppar upp till plattan och gör sin del. Och det är inte längre en självklarhet att ett barn ska vara ett hinder. Om man ser på Hallands Nyheter nu så har vi kvinnlig chefredaktör, kvinnlig redaktionschef, de två högsta posterna. En av två nyhetschefer och sen även då politisk redaktör, familjeredaktör, insändare Det är kvinnor allihopa. Och sen hälften av reportrarna ungefär. Mm. Och du är också hälften kvinna. <laughs> Mentalt kanske. Ja, det är den bästa delen för att mm. kvinnor är väldigt smarta. Hur är det på sporten då? Ja just det, det är väl enda redaktionen egentligen, enda avdelningen som fortfarande är manlig majoritet och manlig chef, så har det varit länge och så är det på många tidningar. tycker de pratar om att de skulle ta in en kvinna? Jag tror att det var på gång, men jag har för mig att det blev så att hon tackade nej, annars hade det nog kunnat bli första fast anställda kvinnliga sportsreporten. Hon har haft några vikarier, sommarvikarier, som har varit duktiga men som har gått vidare till annat sen. Det var en ganska lång utledning om tidningsbranschen, men faktiskt intressant. Ja, det var eftersom Maria Svånge är chefredaktör på Amelia som jag tänkte på det. Jag tänkte att vi skulle passa på att hurra för dig i podden. Ja, det var värst. Ja, du år idag? Mm. Hip-hip-hura för Martin idag. Och ingen present har du fått. Jo, men jag har ju fått den här Himalaya Blessings, den lilla spännande trumman. Ja, för jag är lite sånt att jag ger ju presenter. Inte på rätt dag. Nej. Nej. Så där fick du några dagar innan. Mm. Jag kan inte hålla mig så länge. Så den kanske. är väldigt rolig. Det låter om man spelar på den Men de här små gummiklubberna, så blir det lite som ett tempel i Tibet kanske. Det kanske är något som du och Jesper kan syssla med tillsammans. Mm. Om han kör gång då ja. Mm. Ja, men nu har jag grattat dig i podden. Nu mm. går vi vidare tycker jag. Ja, är det inte dags att sänka stämningen lite och prata om lite jobbiga saker? Precis. Temat är min asjobbiga bonusfamilj. Var det något speciellt du tänkte på då med att det är, kan vara jobbigt att vara den biologiska föräldern? Ja, jag vet inte om jag har nämnt det för Och det kan jag ha gjort som vi har spelat in så oerhört många avsnitt nu. Men jag tycker det är jobbigt att alltid vara navet. Kort resumé om mitt liv. Jag har ju fyra barn med två olika pappor. Så först tre barn med en pappa och sen ett barn med en pappa. Och sen mm. lever jag ju med dig som inte är pappa till någon. Nej, jag Varken bara mina barn eller andras barn, mm. vad vi vet. Så att jag sitter ju i den här positionen att jag jättegärna vill att uh, syskonen ska gilla varandra. Även uh, de som är så kallade halvsyskon, halvsyskon. som vi Jag ju vill att uh, du ska gilla barnen, jag vill att barnen ska gilla dig, jag vill att uh, alla ska sitta tillsammans Men Himalayansk trumma och känta glädje. Mm. Men så är det ju inte alltid, och då känner jag ofta att jag hamnar i mitten. Att du kommer till mig och säger lite så här: Ja, nu har inte barnen gjort det och det, och barnen kommer till mig och säger: Ja, varför ska Martin lägga sig det och det? Mm. Och ja, jag tycker det är jobbigt. Jag kan liksom aldrig få sitta vid sidan om och se på. Nej, du har ju ett större ansvar på ett sätt där även om vi försöker dela lika så det är klart att känslomässigt kommer vi in i bonusfamiljen med lite olika utgångspunkter. Jag kan ju märka att om det blir diskussioner mellan dig och någon av de biologiska papporna så är jag ju alltid på din sida och det kan ju barnen märka för barnen är det ju jobbigt. Ska de välja mellan sin pappa eller sin mamma, så är det ju väldigt svårt. Ska de välja mellan sin biologiska pappa och sin bonuspappa så kommer de ju välja sin biologiska pappa, och det kan jag förstå. Men då kan det bli som att när jag är på din sida så blir det, kan det bli negativt för dig, för då står valet liksom mellan en biologisk förälder eller en annan biologisk förälder som blir lite utspädd eftersom där finns en bonusförälder vars åsikt liksom inte väger lika tungt. Då blir... Hur känns det då att vad du än gör, så kommer du alltid att bli bortvald i det läget då, som du säger. Ja, men det, det blir ju på ett sätt blir det att om jag måste välja mellan dig och bonusbarnen, så väljer jag ju dig. Om du ska välja mellan mig och dina biologiska barn, så väljer ju du barnen. Mm. Och det, så ska det ju vara. Liksom. Mm. Men, men det... Är ju, det är ju också ett det Dilemma som bara finns i bonusfamiljer. Mm. Det blir ju inte en valsituation på samma sätt i en kärnfamilj. Nej. Även om man kan en del välja liksom mamma före pappa eller pappa före mamma även i kärnfamiljen, men inte på samma sätt. Jag tror även att om det bara hade varit att man var skild och ingen hade träffat någon ny mm. så tror jag att det hade varit enklare. Men jag tror också att det kanske är enklare om båda träffar någon ny. Mm. För då har barnen en av varje, eller då ser liksom familjekonstellationerna lite mer lika ut. Mm. Samma tror jag då att om de lever i två bonusfamiljer men att det bara är den ena som de har bonussyskon då mm. tror jag också att det kan bli lite snett. så att Här blir det ju en viss skillnad då för de stora barnen. Tonåringarna är varannan vecka, är de hos en pappa, där har de inga andra syskon och ingen bonusmamma. Och sen när de kommer hit, då, där blir det ett syskon till som är mindre dessutom då. Och sen så finns jag här som har varit med i deras liv i två och ett halvt år. Mm. Något sånt, lite drygt. Det var lite det som jag också skulle tänka var jobbigt i en bonusfamilj. Och det är ju att bonusfamiljen blir så oftast så mycket större än en vanlig kärnfamilj. Mm nu råkar det ju bara vara jag som har fyra barn jag kan ju bara tänka mig hur det har varit ifall du hade haft ett, två, tre eller fyra barn mm, också mm. vi hade ju inte fått plats i en vanlig lägenhet och det blir trångt det blir mycket skor i hallen det blir mycket, vad är mina strumpor vad är den och vi letar efter saker och bara det att vi har inte inte sitt eget rum hela vi sover i vardagsrummet så det är mm. väldigt mycket sånt som gör att en bonusfamilj kan liksom verka rörig tycker jag och det det kan vara jobbigt. Mm. Vad kan mer vara svårt? De känslomässiga biten. Den känslomässiga biten tycker jag kan vara svår. Det här med att, som du vidrörde lite innan, att för mig är ju mina barn absolut viktigast. Mm. För dig är jag absolut viktigast. Och för barnen är deras biologiska föräldrar absolut viktigast. Mm. Och det var ju någon som sa det, att det är inte fysiskt att vara nummer två. Men man blir ju på något sätt nummer två. Jag märkte nu i den här ekvationen att jag alltid var nummer ett, men du är ju alltid nummer två. Hur känns mm. det? Nej, men det tror jag att det måste man acceptera framför Men gör man det då? Rent, liksom, finns det ingen stund som du i dig själv tänker... Fasiken, alltså jag är mycket bättre än de där. Varför ska de alltid komma först, de där biologiska papporna? eller något sånt där? Jo, det kanske jag kan tycka på ett sätt. Men, men samtidigt så... Har du så, din ilska i det går inte, nej men Det går ju inte att ifrågasätta barnens kärlek. Så jag tror att, jag tänker nog mer att om jag får ett liksom ärligt och uppriktigt tack om jag märker att barnen blir glada. Om jag hjälper dem med någonting direkt de ber om det eller ja, om de ber om någonting som de kanske inte tror att de skulle få eller så. Den glädjen får, det är ju den jag får ta i varje liksom, enskild situation. Sedan kan man inte gå omkring i, i livet och tänka på att oh, jag är bara nummer två eller jag... För jag tror jag har det som utgångspunkt och redan när vi träffades och du sa att du hade barn och att de ingår i paketet, jag kan inte träffa dig utan att träffa barnen eller utan men Jag kan här. bara gå till mig själv jag tänker att du och jag har ju det här som om och vi har ett jämlikt föräldraskap mm. i våran, i våran bonusfamilj. och så du sliter ju lika mycket som jag både liksom praktiskt och liksom på alla sätt mm. men du får ju inte den yttersta belöningen då kanske som jag som biologisk förälder och jag tänker att jag hade tyckt att det var så jättejobbigt. Mm. Jag tror också att barnens ålder påverkar ju. Och sen kan de stora barnen kan påverkas av sin tidigare bonusfamilj där det kanske inte var lika tätt samarbete alltid mellan föräldrarna och så. Mm. Jag kan bara avsluta med att säga att på ett sätt kan det vara bra att veta sin position. Jag blir inte sårad om barnen väljer sin biologiska pappa före mig. För Men det är, det är helt väldigt, moget. Det, det ska det är vara väldigt så. moget av dig. Alltså, jag vet själv att jag hade svårt med det. Att jag tyckte att jag ställde upp så mycket och gjorde så mycket och tänkte att jag får aldrig tillräckligt med cred. Mm. Så att du är helt enkelt en väldigt mogen man. Men jag är inte så ammersjuk och svart Ja, men jag tror att det ligger någonstans där och jag tror att det kan vara värre för en biologisk förälder som satsar all sin tid och alla sina pengar och sen får höra att men den andra biologiska föräldern är bättre. Jag vet liksom min plats jag kan inte sträva efter att bli bättre i deras ögon. Mm. Ja det är spännande. Vad tycker du är jobbet i bonusfamiljen du som är bonuspappan? Ja, jag funderade lite som hastigast på det och jag tror det jobbigaste är när jag tror då att mitt ord väger lika tungt just när det är saker här hemma som jag ber barnen att hjälpa till med något eller plocka upp någonting eller komma en viss tid eller ja, något sånt där vardagligt, inget avancerat utan... Och så märker jag att de inte respekterar det, eller inte lyssnar, eller inte bryr sig. Liksom. Och så måste jag komma med Ja. Och ironiskt nog och... så är det ju det som jag tycker är jobbigt. Mm. Att först säger du så här, ja ah, gör det, eh, och så gör de inte det. Och sen mm. så måste jag komma och säga, ja ah, men gör det, och ja. säger jag med arga rösten, ja. och då gör de det. Ja. Så att jag, jag kan tycka att det är lika jobbigt. Mm. Som tur är så händer ju inte det allt för ofta då, men... Men det finns någonting där som är lite dumt och det är väl kanske... Men är det personligt? Hade du, om du hade haft arga mammarösten som jag har hade det funkat bättre ja, då, tror du? Jag har ju ingen arg röst. Jag kanske har en arg röst, men jag tar inte fram den mot barnen. Och inte mot dig heller, tror jag. Utan jag reagerar nog annorlunda om jag skulle bli arg eller besviken eller så. En sak till tillkom jag på. Mm. Och det är ju att det är så många människor inblandade. Mm. Att jag blir så påverkad av så många människor, det är, det är krångligt nog att ha en relation med en kar men för mig är det på något sätt att jag har ju en relation med tre karar plus en kvinna mm -hmm. så jag behöver som jag behöver egentligen gå i multiparterapi <laughs> med alla dessa människor ja. så det kan ju vara lite krångligt i en bodensfamilj också och dessutom så det har vi nog också sagt tidigare att man försonas ju inte med de andra på samma sätt, om du och jag bråkar så försonas ju vi, men med de andra familjerna så blir det ju oftast att man bråkar och sen så kanske det ebbar ut mm. och så bråkar man om någonting och så ebbas det ut och så man försonas liksom aldrig. Så det är liksom, även om vi inte har jättemycket konflikter med de andra föräldrarna just nu så är det ju ändå en slags pågående konflikt kan man säga. Mm. Mm. Och så tror jag att det är i många bonusfamiljer att även om man inte, ja, om inte alla är som Tanja som har gett, som vi också pratade om mm. med i tidigare avsnitt. Det är också väldigt roligt där hela, hela klanen är tillsammans. Mm. Så har ju oftast i bonusfamiljen så är det en slags pågående konflikt. Om man ska använda ordet konflikt. Men det blir ju ändå att man tycker olika oftast. För man har ju skilt sig en gång i tiden. Ja. Och man har ju gått isär en gång i tiden. Och det finns en anledning till det. Ja, så det kan jag också tycka är jobbet i just bonusfamiljen att... Det är många inblandade fast de är ändå inte närvarande. Mm, mm. Tack för att ni lyssnar. Glöm inte att ladda ner podden även nästa vecka när vi har Emma Knyckare som gäst. Hon har ju precis denna helgen avslutat sin stora mansfria festival, Statement i Göteborg. Det får vi prata mer om. Och om en vecka är det val. Det blir också spännande. Oj. Men det hinner vi inte få med i nästa veckas podd, tror jag. Vi kommer ha mycket annat att prata om. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Fruktansvärt besvärligt. Ja, men också härligt. Hej då!